«П'ятнадцять смугастих риб, тисяча равликів, десять гілляк коней». «Це ви намалювали?» – гонорова лікарка на ім'я Карина вказує на маленький нотатник, що білою плямою застиг на тумбаці. Дівчина стверджує так. Це намалювала вона. Тій стає смішно». «Цікаво. Що б сказала Карина, якби вона зараз повідомила їй, що риб намалювала санітарка?» Причому одна малювала тіла, а інша додавала хвости і плавці. Така дурня, а їй смішно. «Вам подобається малювати риб?» На аркуші зображено 15 різних за розмірами і формами риб. Смугасті риби пливуть ліворуч, не знаючи, що там. Дівчина замислюється. «Але недодовго», – ковтає смішок, що вже встиг народитися. «Мені подобається їх смугувати». «Смугувати риб!» «Що робите?» «Смугувати!» Дівчина показує, що вона має на увазі. «Зрозуміло!» Карина походжає палатою. «Ви знаєте, що риби означають невпевненість і страх? І це цілком зрозуміло у вашому стані?» Лікарка замовкла, але не переставала дивитися на дівчину. «Час плине! Ви нам зовсім не допомагаєте!» «Навіть не намагаєтесь, а це хибний шлях. Треба тренувати мозок, виконувати вправи. Зрозумійте, це не наші забаганки, це насамперед потрібно вам. Вам необхідно знати, хто ви є, звідки походите, з ким ви живете». Дівчина мовчить. «Якою мовою ви думаєте? Ви ж думаєте не англійською, чи не так?» Вона лежить і не розуміє, якою мовою вона думає. Вона усвідомлює, що думає справді не англійською. Чує звуки, але не може їх повторити, не може написати, намалювати. Вона хотіла зобразити літери тієї мови, якою думає. А вийшли ці смугасті риби. П'ятнадцять дивних смугастих риб, що пливуть писками ліворуч. «Каро, ви ж мене оперували, чи не так?» – натомість каже дівчина. Карина відчуває, що це запитання щось за собою потягне. Так, оперувала. Мені здається, що американській системі освіти притаманна концентрація на вузькій спеціалізації. Ви цілком маєте рацію, то й що? Отже, це означає, що якщо ви хірург, який оперує, то не можете бути психіатром або психологом, який розмовляє, чи не так? Ось ви куди хилите. Але наш психолог не може з вами спілкуватися – «Ви його бентежите?» Дівчина поблажливо посміхається. «Невже? А що із ним таке? Нічого собі реакція на пацієнта! Це не професійно!» – каже вона. Аж потім їй стає ніякого, чого вона напустилася на лікарку, наче нацькований мисливський собака на лисицю підранка. Тому вона кричить лікарці у спину. Гей, стій, Каро! Добре, давай поговоримо! Хочеш, я розповім тобі свій сон?» Карина повертається. Дівчина розповідає, «Я бачила двох дівчаток, чорненьких, смаглявих, дуже схожих одна на одну. Я знала, що одна з них – це я. Ми з подругою ловили равликів у брудному озері, ми дряпали ноги осокою, їх пекло від мулу, в нас вчіплювалися п'явки, гризли величезні гедзі, але ми вперто виловлювали їх і кидали на берег. Нам конче необхідно було витягти тисячу равликів». «Всього тисячу равлів». Аж тоді має настати щастя. Ми цупили їх і цупили. Пекло руки, ноги, в голову нещадно бумцалося сонце, бо було літо, вкрай спекотне літо. Вам цікаво? Карині було цікаво. Якщо вам було боляче, то навіщо ви продовжували їх тягати, цих клятих раблів? Навіщо вам треба було витягти саме тисячу штук? Що ви з ними збиралися робити? Та нічого. Ну що ти будеш робити з цими равликами? Нічого? А нічого, Єсінько. Це ти розумієш? Це таке... Головне було витягти саме тисячу равликів, вкрити ними берег, аж потім говорити всім, щоби витягли з озерця тисячу равликів. А всі заздрили б і не могли, хоч як старалися, перевершити нашого результату. От яким це було. І це все? – спитала Карина, поклавши свої маленькі руки до кишень. Потім був інший сон. Я відривала гілляки з верби, потім зривала травичку, прив'язувала її, а треба було, щоб вона була довга-довга, одним кінцем до гілляки, а іншим до будь-якої стеблини. Я прив'язувала травичку і гілляки вздовж великих луків. Це були мої пасовища, а гілляки – то були мої коні. Десять справжніх коней. Я давала їм імена, годувала конюшиною, запасала сіно на зиму. Хтось із цих гілляк був красеним конем, хтось вправною лошичкою, а хтось маленьким лошам. Потім обов'язково приходив якийсь ворог, і я сама була цим ворогом. Крав моїх коней, міняв, продавав, а я тоді їх шукала, чи сама купувала нових, щоб їх завжди було десятеро, щоб вони трусили своїм вербовим тьмяно-зеленим листям, листям-хвостом, листям-гривкою. У мене були лантухи, в які я збирала відірвані голівки квіточок. Лантухи, в яких було складене тополини листя, лантухи, в яких дряпалися розібрані на складові соснові шишки. Карина закусила губу. «Аго!» – раптом почула вона. «Ти коли-небудь варила суп із польових квіток?» «Справжній квітковий суп із річкової води, наколочений у півлітровій банці. Ти бовтаєш ложкою, і в каламутній рідині Танцюють вальси, різнобарвні пелюстки та візерункове листячко. Карина ніколи не варила таких супів. Мені здається, що вам потрібно трохи перепочити. А ще я хочу, щоб ви замислилися над тим, якою мовою говорите. Ви обов'язково це маєте збагнути. Не можна не впізнати те, що знав від самого народження». Я хочу сказати, що ваша англійська мова чудова, але це вивчена англійська, розумієте, про що йдеться? У вашій мові є штампи з підручників. Я хочу сказати, що я оперувала різних людей, військових різних національностей і вмію чути, відрізнити тих, хто говорить такою мовою від народження, а хто після навчання. Дівчина зітхає. У палаті настільки тихо, що її зітхання підіймає краєчок антисептичної серветки. Я спробую, правда спробую, це дуже важко, моя мова, і кажу, вона моя мова, вона дуже співуча, як пісня Карина в очікуванні дивиться на неї, дівчина наче пробує свою мову на смак Ні, нарешті хитає вона головою, я не можу вимовити ані звуку, мені боляче, дуже боляче, вибачте Дівчина скручується, наче вовняний клубок. Тулиться до білорожевої стіни. «Каро?» «Так. Ви ж розіслали мої фотокартки до компетентних служб?» «А вже ж!» Карина чекає, щоб дівчина поставила чергове запитання. Але та мовчить. «Проте ми не отримали жодних результатів. Наче вас тут ніколи й не було, але ж ви є». Може, це не я? Я думаю, що вам не слід так думати. Ви застосовуєте відносно себе не той філософський підхід. Коли хворієш на втрату пам'яті, взагалі не треба перейматися філософією, на мій погляд. Філософія шкодить здоров'ю і правильному сприйняттю себе в цьому всесвіті. Давайте домовимося. Карина продовжує говорити, бо дівчина мовчить, колупає твердим нігтем білорожеву стіну. «Ви є». Це факт, котрий не потребує доказу. Натомість місцеві компетентні служби погано працюють. Наскільки мені відомо, у різних країнах такі служби недопрацьовують, тільки гладшають за рахунок наших податків. Ви щось скажете?» Дівчина повертає до Карини усміхнене обличчя. «П'ятнадцять смугастих риб, тисяча рабликів та десять гілля коней».